بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تجitha falendrime te lavdrimet autorime tona i tokan Allah te madnuar ndas lavdata dhe bekimet te ti qofshin bi Muhammed sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij shoket dhe te gjith ata qi je ndjekin katrug deri dit ne fund te ksoj bote Të ndëruar lezër dhe motra, po të kohemi sonte në takimet të radhës dhe do të vazhdojmë edhe sonte me lene Allah të madnuar me pika që kanë të bëjnë me formimin tonë si musliman. Kemi përmendu në takimin e fundit një aspekt të rëndësishën që duhet i kushton vëmendjit ma dhe besimtari dhe besimtareja. Pjala është për adhurimin e Zotë i Gjelle Huala, apo adhurimin dhe Allah të madnuarë. Dhe këmbërmandurse fjala adhurim që kemi synuar në takimin e kaluar dallon pak nga i adhurimi që është qëllimi i jetës tonë. Ktu kemi të bëjmë aspektin praktik të këtij adhurimi dhe përkushtimin e çdo kujt për neve që të ofron sa më adhurim sa më kualitativ dhe cilësor. Ne këmbërmandurse që të jetë adhurimi jon kualitativ dhe të jetë me të vërtetë një aspekt I rëndësishme i formimi tonë, atëra i duhet të ndërtuat në disa kuptime dhe regula që i kemi përmendur të akimin e kaluar Rëndaj nuk ka adhurim pa dhije, nuk mund të adhuresh Allah në gjallë ualan që ofse nuk e një adhurimin Me plëtë kuptim në fjales, diturit dhe njohje Pasaj gjithashtu kemi përmendur dhe pika tira në vijem që janë të rëndësishme për këtë aspekt, për këtë element të rëndësishme të formimi tonë Nëse i kthehemi gjeneratave të para e që janë shëmbulltyra jon, duke filluar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe duke vazhduar kështu pastaj edhe me shokët e tij dhe gjeneratë të tjera të mëvonshme, do të shohim se adhurimi i Allahut azhajal ka qenë më të vërtetë një ngjyrë më e rëndësishme jetës së tyre. Ënda ata i gjën gjat ditës në lexim të Kuranit Në namaz me gjemat, në përmenje të Allah të mëdruar Në sadaka, në pun tira të shumë të të mira Por edhe gjithashtu i gjenë dhe gjatënatës në adhurimet të ndryshme Duk e qenë të përkushtuan dhe Allah të mëdruar Dhe kur dikush për neve ledzën për biografine këture burave të mdhejnë Pa dyshim se nuk e ka të lethë të ndikë rrugën e tyre Kur të ledzash dhe të dëgjësh për ta është knaci Dhe të dëgjësh për ta është kn nga fjallët e tyre, knaqës nga adhurimi tyre, mirë po në momentin kur të pravash që të bësh si kur sa ata e gjensë është e fështirë, nuk është e letë. E gjensë është një rrugë që pa dyshim kërkan një farloj, angazhimi dhe përkushtimi dhe një sabër të posaqëm për tja arritur atje ku ata kanë arritur. Andaj që këto raste dhe këta shembuj që mos të mbesin të nërua lezer dhe motra Mos ton bëhen të shkruar në libra, por të ngjallën këta adhurues të Allahu Xhela uala gjatë ditës dhe natës, të ngjallën këta përkujtues dhe të ngjallën këta lexues të Kur'anit, të kemë me të vërtetë në jetën tonë një ngjyrëm të pandashëm të adhurimit të Allahut të Mëndur, atër duhet që për këtë të njohim shkaqet, të njohim pikat të e Zotit në e lehtësojn adhurimin te Allahu të Mëndur nga se padyshim se ata që të cilët ishin të përkushtuar në adhyrim, do të cilët padyshim kanë sjellë shembum të mëdhenj të adhyrimit të Allah xhale wala, në çdo aspekt ata kët nuk e kanë bër, nuk e kanë bër thjesht vetëm nga angazhimi i tyre apo nga fuqia e tyre. Por kjo ka arë si pasojë një varg pikave të realizuara që son do të klas për to. Dersi sonëm është indertuar në shumë pika Rëndaj edhe për sonë të kërkon vëmendje Por edhe gjithashtu ajë që dëshyran që Këtu pika të shëndëran në projekt të jetës e ti Që t'ja lecën vetës t'ja durimin Duhë që t'i kushtën vëmendje këtëre pikave në masë të madhe E kujdesi nuk filan e asë nuk baran me sonëte Por vazhdo në më tutje diri sa të bën pjesë për bërës si e jetës tonë nga sa nuk jemi duke folur për histori as për biografi por jemi duke fol për pikat e rëndësishme vendimtare që kanë të bëjnë me formimin ton që kanë të bëjnë me ngjyrimin ton që duhet ta kemi para zotit të madhruar diëtarat islam kur kanë folur për format apo pikat të më më drejt kështu për rregullat Të cilat në e lehcojnë adhurimin Kur thëmë në e lehcojnë Nuk është që e bëjnë shumë të letë Apo Por në ndihmojnë në rrugën të në drejtë Adhurimit cilësor dhe kualitatim dhe Allah të madhruar Atërë ata kam përmenu disa pika Pika e partë në rollezër Që do të filloj sonte me te E që ka të bëj Me këtë tem që përflasim Për te që shumë rëndësishme Ja shumë rëndësishme që besimtarët dhe besimtarja ta kuptojnë drejt adhurimin te Allahu te madhruar, me plot kuptim në fjalës. Dhe me të vërtetë që të jenë përkushtuar në këtë adhurim të gjithmonë të jenë sa më cilësor, sa sa më kvalitativ dhe të shtojnë edhe në sasi, por edhe në cilësi të shtojnë në adhurimin te Allahu xhalla wala, atë kjo sigurisht e përmenda kërkon një vëmendje dhe kujdes të posaçëm. Pikë e parë që duhet të kemi parasysht të nërëlozëm këtë drejtëm është Brenga jo të cila është Duhet që Ta kuptojmë se jetë e kësaj bote Silë brengat shumëta Silë gallet shumëta Në qovë se besimtari dhe besimtareja arrinë Që gjitha këto brenga Apo Të ratë sasi të brengës Të grumbulluar Si pasoje shumë brengave në këtë bot Në që fësa arrin që ta përmblil Tërë këtë breng Dhe të jetë në drejtim të Allah O të mëdënuar Atër pa dyrshem se ky ka filuar drejta Formon vetë në ti në këtë aspekt Qëfar në në kupton kjo? Në gjënë e qëfar Ibn Kajmi Rahimullah për këte Pas ta ju asëraj se për qëfar Pike bëdhë fjolë Thati Ibn Kajmi Rahimullah Në qovë se besimtari Ngritet mëngjes Por edhe e zë brëmja gjithashto Dhe nuk ka brengë tjetër Përveç se brengë së ti Në raport me Allahun Atëherë Kja i silë përfitime Si vjoj Do të në qovë se brengë a jota është Raportit me Allahun Qo se brengë a jota është Lidhe jo të me Allahun Brin nga jo të ashtë Zotë jëtë Si do t'jesht me te sad Dhe në qovë se me këtë brin Zgjohash dhe me këtë brin Bjen të flesh Atere Shika qëfar të sil kjo brin E pasaj të tregojnë ty se Si bjen me kon kjo brin Thati përkaj me Rahimullah Në qovë se kjo Ashtë brin nga jo të në mëngjes dhe mbrëmje Atër Allahu i madhruar I mërë përsi për me t'i kry Në formë ndryshme Ose me t'i lesu Ose me t'ndihmu Ose me t'a dërgu diken për njerëzve Kryesave, rëthanat të ndryshme Aja dinësi Por ashtë, e rëndësishme është Se aja e mërë përsi për me t'i kry të gjitha Nëvojat e ditës që ti i kendo E dyta është Gjdo breng tjetër Allahu Gjelle Huala Nuk e lejan me të shqetsu Në që fëse brengë e u të me më dhe është kush? Raporti më Allahon Gjdo brengë tjetër, godit, ka plan, normal Por nuk e lejonë Allah o gjallewala që a jem me të gjynzu Nuk e lejonë Allah o gjallewala që a jem me të pengu Në rrugën e adhrimin dhe Allah të madhruar Dhe treta është Thati përnë Kaimi Rahimullah Kjo brengë e jotja Se si ki raporti më Allahon Bën që zemra jotët e jetë E pregaditur për të mbush Me dashrin dhe i Zotit Do gjeket Brenga jo të bëjt e pregaditur që Zemre jo të bëjt e pregaditur që të në bushet me Dashrin dhe Allah të para E dyta Gjuha jote Vijet në përmendit të Allah të vazhdimisht Dhe gjymtyrit e tuja Lehtsojnë padrimin dhe Allah të mërnuar Ho gjafat mirit fadashe, fadashe Hajde këtu përmohet dohet këto i arrin njeriu jo. a është adhurimi tjetër përveç se adhurim zemra përmendje gjuhë dhe lëvizje gjymtyresh a ka diçka tjetër ky është adhurimi që tër çënja jon i tër trupi jon të jetë në shërbim të adhurimit Allah të Allahut të Mëdhenuar e si kemë mundësi që këtë zemër ta mbushim me dashuri dhe këto gjuhë ta mbushim me përmendje dhe këto gjymtyrë të lëvizën në, në, në adhurim të Allahut të Mëdhenuar Atëherë, kër brenga jote është një kashe, një dremtimshe. Brenga jote, mëngjes dhe mbrëmbje, raportit malon dhe madhruarën të. Pre këtu filan, ti pyte vitën tënde, sot mëngjes kër e ngritë. Cëla ka qimë brenga jote? Natën kër bjen me fletë, cëla është gale jote? Një një ka gale qëmë të normalishtë, por duha thëmë se brenga kryesore, aja me cilën të zgjo është dhe bjen të fleshtë natën është, raportit me Zotin si kje punë më Allah di kush mund të pyt o hoq si mund të di un se Allah o është brenga ime si mund të di un se raportit me Zotin raportit im me Allah o është gale janë qështë muna me ditën këtë si mund të di nështë o në e kam brenga Allah o për nuk pe di ose ndështë të mendojnë se e kam breng për nuk e kam realeshtë si mund të di unë këtë Djetarët kanë thënë Se brenga jote Galja jote Kujdesit Për raportet më alonë e mëdënuar Në dërtojët në tri pika Që i ka të shfillu me një pikë të shumë donë tri Thash këderë sonë të ka shumë pika Galja jote, brenga jote Për raportet më alonë Në dërtojët në tri pika Kër zhjo është më në gjesë Si ti ha për shsyt Dhe si ta fillosh ditën Brenga jote, filën kështu Sot Allahu do të më begaton me shumë begati A thua val, do t'ja dal Që për të gjitha këtu begati Të jemi falenderua Sa duhet në Allah të madhuar Kjo është gajle Shumë begati kemi Begatia që të ka mundësua Allahu gjëllevala pas Një laj vdekje Caktuar në gjumë të kanë gjallë për sëri Kë pas mundësi mësë më tukëtu i shpirti mu A e ke fanrua Allah më për këtë A e ndinë këtë begati, po sa të zjoesh, apo zjoemi nërmalë nga gjumi, pos, th, po thua se kjo është nërmalë e rutina. Rikëthimi i jetës pas gjumit është begatie madhe. Ga se në gjumë, njëriu është më afër vdekjes se sa që është jetës. A e ndinë të këtë begati, dhe po sa të ndishë këtë begati të rikëthimi të jetës, atë kaplan një breng a thua valë, Këtë jetë që Allah ma këthau për sëri A do të kemë mundësi të kalesi Si Allah është i knaqët Kjo bringë, kjo shgajle Pas taj fillon begat jetë i tira Të shumë ta Ato që mund të nëmërash E shumë nga ato që nuk mund të nëmërash Këtu fillon gale jute Kam mu balëvaqu gjatë ditës Gjatë 24 orë shetim unë Do të prekem, do të fërkohem Do të ndi, do të përjetoj Do të knaqem Me begatit e shumë të të lojlojshme A thua val, a do të kemë mundësi Allahun të falendërej A së shkë brengë? Cëli për jush sëtë është gjuhë me këtë gajle Gajle e falendërimit Dirti falendërimit Pa të këtësishtë shumit se njerëzve zhënë mëngjes Me galin e shfridzimit begative Jumë me galin e falendërimit e tyne Ka dolin më batë? Apo? Ka shumë njerëzë zhënë mëngjes E dhe thatë A thua val, ka me fitu këtë? A thuva komuknoash me kët, a thuva m'larguot kjo gale, a, a thuva ndodh kjo, do të gale njerëzve shëmbisë në roz është shfrytëzimi negativ, është shtimi i tyre. Ndërsa topakt janë ata që kur ngrihen tek Allahu Xhalla Xjalaliun mëngjes, gale aty është falëndrimi dhe mirënjohja. Prandaj për këtu fillon rruga e adhurimit. Për këtu fillon rruga e lehtësimit të adhurimit. Ai që është i përmbledhurn këtë dërt, wallahi gale në shfrytëzimet, e gale në shtimet, ja hik Allahu Xhalla Xjalaliu. Andaj besimtari ndërruar Baje galë në falenderimit Ta hjeka la o galë në shrytëzimit Baje galë në dërtë në mirë njohes Ta hjeka la o galë në shtimit A i shtëm pastaj Ti mose baj galë në shtimit begative Ti baj e galë në falenderimit dhe mirë njohes Dhe kur bje fjolla për shrytëzimin një galë e kiveq A thua van do kesh të kesh mundësi të shrytëzash Si kërse është Allah i knaqër A fillon dita jote kështu. E dyta, thash Brenga Gojlan ndërtohet në tri pika e para. Begatit e dhëruara, a do të kemi mundësi t'i falim t'a falojmë Allahun si duhet dhe sa duhet. E dyta, gjatë ditës do të kemi sprova. Ku e dimë që ka na qënd gjatë ditës? Nuk e dimë. S'kan so gon gazetë befasishme kur si ke preqë të ndodhet? Kur s'ke pritë se kemi kalurit për të? As t'i hera, as ke kalkulu, as kemi ndu fara për të? Andaj, dita kur të qelë, mund të goditesh nga sprovët e ndryshme. A e ke gajle sabrën e sprovëve, apo e ke gajlen sprovët që do t'vinë, cëla është gajle jute? Ma shumë e kanë musliman gajle, apo sprovët që do t'vija, se i privon nga shumë komoditet e rahat i, Se që kanë gale sabre dërguan këtë sprova për. Andaj, këto e janë dy loj gale, shabto. Cila është gale a jote? Cila është brenga a jote? Nëmeshë brengë e sprova. Brengë e sprova. Mirë po, më shumë se sprova le tjetë brengë sabre jote. Le tjetë brengë pozicionit. Le tjetë brengë sielja jote. Raportit me Allah në gjëllë e valen këtë sprova dhe këtë telashë. Për ndaj... Sigurisht e hasmtu. Megjithëm spajtimin në dhjetorin e saksinë e kësaj, po shumë dilemat e kanë përmend. Se kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është sprovu me dëbimin nga Taif-i, është sprovu me të vërdit me ghurzim, që nuk është e lehtë me gjithnjësh me gurtme të përjak, me dëbim, me ofendu. Kjo fatkeqësi që është provë. Çfartha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. O Zot, në qoftë se ti nuk je i hidhur me mua, nuk bëj dërt për sprova të tjera. Kjo është më rëndësi, kjo më rëndësi, kjo është gajle a jonë. Kër gjojmë më në gjestë, do të kejmë lële sëprova. Ndo është ta pas e kali së pravëgën e shtëpisë, sëprovojmë dikosh më fëndanë. Sëprovojmë dikosh më penganë, dikosh më akuzanë. Kujë di unë që farë sëprova kemi? Sëprova në varfri, në pasuri, në smundje, të loj lajshme. Dirtë të jetë letjetë sabri, raporti me Alangel Leuala. A do të ketë që të zhvendos nga rruga Zotin Gjellë Gjellali huaftër Kja është kuptimi rëndësishëm i brengës të ndë raportë më Allah në Gjellë Leuala dhe e treta biçka ndërtojtë brenga jote për raporti me Zotin Gjellë Leuala vale është se gjatë ditës ti e mëkatar dhe të bërën dhe një mëkat nuk kam mundësi me kalu njësët e katër orështë i param dhe një gjuna e pa mundëshma është nga se jem Nuk mund t'i është gjithë mund perfekt ne, ne punojmë për kualitet Ne për, punojmë për qenë të perfekcionuar Por saja arrim, kjo është për i të tjetër Pra ndaj gjadit e sëd Në qovë se binë mëkat Në qovë se spëronë më këtë mëkat E kom gajle A thua vol Mos kjo mëkat Po ma shianë mëkatit Po ma bënd të këndshë mëkatit Mos kjo mëkat A po Pom bëth më i dashur sadhrimin te Allahu Xhelaluha, kjo është të lashë, është gajl, mos vall ky mëkat, më po m'largon më pe Zotit, mos vall ky mëkat, po mashtojm më pendimin, është dardh. Para se marrën më mëkat, apo e ka një brink se mundësia për të rënë mëkat është e madhe. Të ndrolesh kim përmend sa era, ka prindja që nuk e mbansi sa ka qenë mëkati i madh. Ka mjaftuar një lidhje e zemrës me mëkatin, qoftë i vogël që ajo ta ta shpije këtë njëri në dëvijen dhe letitje që s'ka pas më si me dalë kur për e saja ta sa so njerës ka ndohet një shikim ka qeni mjaftushmë atje ku nuk duhet që pastaj të ndjek rrugën e haramit deri sa e ka kërurizu më atë më atë më atë më atë më atë në që është që fa do do i haramit qof kjo që fa do i keqe dhe e ndaluara që është kjo përndaj dita jo të fillan me këtë breng dhe do ka analizuar ditët që kanë kaluar sa kam qenë i suksesshëm sa ja kam dal nesër do të jetë ditë e re a thua vallë do të dal përsëri e kësaj më radh prandaj brenga jote për raportin me Allahun i ndëruar i Allah dhe motër brenga jote për lidhjen tonë me Zotin brenga jote për krijuesin ton si i kërkë punët me të si do të dalësh para tij është një element i rëndësishm dhe vendimtar për të gjithë thë adhërimet e tuja që ti ja kushton këti zoti pasaj nga se si kur si ka thonë pejgamberi sallallahu a sallam në kuadrë të asaj që ka komentu vet i bëmqaimi rahimullah e përmendom se aj që ka gajle dhe breng zotin e ti Allahu i manua që farbon i merë përsi për, si për nevojët dhe tyrat që i ka gjaditës. Allahu ja krynë. Qysha Allahu ja krynë. Po e dina e qysha krynë. Ose ja e si e në rëthana që i letësot, ose e si e njerë që i ndihmujnë, ose si e që i rrubt, e dina e që ka përën. E rëndësishma është, brenga jote, për raportin më Allahun, i letësën brengat e kësaj bote. Gjithashtot, i gjek të lashtë të tjera, i zvoglën ato, i minimizën ato, nuk lejën që ato të humbin koncentrimi dhe parulli në masë, nuk lejën, nuk lejën që ato të zhvendusin vëmendin ka përmendja laut, kur? Atër, kur ti e ki i gale zotin tënë. Dhe që da shtu e tërita ka me përmendin ka ime Rahimullah, e mbush zamrën dashuri, e mbush zamrën për, gjuhën përmendja laut më nuar, dhe i lëviz gjymtyrët drejt adhurimit e laut më nuar. Në regullë Po Në vazhdim Verzioni i dytë Gale e dytë Në qovë se robëi Zgjohet më nxes E brengë e ti kryesore Dhe më e ma dhe është kjo botë Ska gale të të tër Këtë botë e ka A knaqët Allahu, as knaqët Allahu A do t'ja del në adërim A nuk do t'ja del A do t'ja del në falëndrim A nuk do t'ja del A do të ja dal në pendim dhe largim nga mëkatet, atë nuk do të ta ja djen. A do të ja dal në sprova, atë nuk do të ja dal, kjo nuk është gale më e madhe për te. Gale më e madhe për te është fitimi. Gale më e madhe është kënacia. Gale më e madhe është për hetimin. Ka gale të tjera, mirë mirë kjo, po e kem dogale më të ndoja. Apo e kush ar kush bën që kjo të jetë galea time më e madhe? Çka bën Allah me këtë njerë? Fat ibn Qayyim rahimullah. Allah u gjëllewale e ngarkon me galë të dunjesë Problemet e saj Telasht e saj Dhe e len në vetë në ti Meru me to Po dën? Meru me to Në mëshmi a dalë Andaj shojmë që Apo Nga njere Nasi njerëz Pej problemi, problem Pej galë e në galë Kur galë të dunjesë nuk në hekën? Kur telasht e këse botës në hekën? Gjithë të mënu, të kalkuru Sa dhe me dalë për njënës, bënd tjetër Pse? Pse? Se me me me ngjollë duhet më marr. Se kî gale raport me Allahun, ta bën Allah, bon Allah gale raport me dynjan. Kjo rregull e dynjas është. E pastaj çka bën kja pastaj? Çkan çka bën kën raport me neve? Se thash me ato të parën, zemra ja mbush dashnin e Allahut, apo gjuhun ja mbush përmendje të Zotit, smirtaj me njerëz. Për më zanotin e di. Dhe, dhe gjymtyrti ja lëviz në drejtim të adhurimit të Allahut e në qovë se këtë nuk e ka, qëfarë bënë Zotim e te? Atëre zemrë i mbushet me dëshurin dhe njerëzve. Ju jo në kuptim me i dash njerëzve, me i dash njerëzve është duhet me i dash njerëzve, po në kuptim të lidhjes, kër nuk e duhet ata mërzitet, e ka praktis i dashurin dhe në mbë vedrasja. Se zemrë a mos ka për shka me re. A i thot vetë, kjo zemrë ka qenë e mbushur me filanin me këti stekën. Nuk është ajo më këtu, për çka me rejtë këtë zemrë, edhe këllit në dhe të krejtë Ska qka rejtë këtë zemrë për ta Se ska për çka me jetu Ka dështu në aspekt caktuar, ska është prejtë të zotit, se zemrë është të zbrazur Andaj, mbushet zemrë me gjirat e nërëve të kësaj bote Që e ngarkojnë Gjuha mbushet me për mendet të njerëzve Bon fjal, a për çfarë ka kë? A për çfarë është kë? Ban për gojime, shpifje, thashë thamë, ja dosh ti kë kështu, ja kë ka pas për të, gjithë ditën tan njëtë në jetumor me mund, duke atë, duke atë, e këta, lume, të tjerë. Gjithmonë. Duke që permanat, duke permanat. A për firon e kish blek ti, lumet tash knaqesh me kët. Po le më rifilonin. Le punë ti. E ku i mura ato që je bleu. Apo, ha me siguri kë Tanë njëta e tjë është të përmenë galet halkut. Ska vakë për galet veta. Ska vakë për sukses të veta. Ska vakë për të marrë me vëdhet në tipsa. E? e po galet e ka prish bustu në orientimit. Galet e ka, ka qëriën tu komplet. Ndë nuk e shë. Subhanallah, sartë që begati që ka dikush, nuk din me thonë, elhamdulillah. Po qëfarë thëtë? Fjallë të ndryshme të paradjukimeve, të shpifeve, të akuzave, të zilive të ndryshme që japën me kuptu se Bëhet fjallë për një kundërmim të të mërshëm të erës që del nga zemrë ati e del për me zhuës Dhe kështu i të i shqetsën dhe të të tjire Bon fjallë Sa të të rënë me ta Pësi të janë ishë Bis milamenet me ta Ja ko me folë për dikon Ja ko me anku Ja ko me shajt Ja ko me ofendu Tjetër mua betë nuk din. Pse? Pe i ka ka arë kjo Ka arë përshka këse Ai kërë u qu tjetër gale s'ka pas Shikjo kënë gale a veta E i patë dy taborat E me së ty në kënë njerëz Kështu e kështu Sa të ke gale a lonë Qa që të begat në lonë më të mirësi Sa të fillon me kënë gale këtë tjetëra Qa që fillon Zemra me uzbraz nga dëshuria për Zotin Gjuha me uzbraz nga përmendja laot Përmen ka pak Ja është njëni bëndhikr Po dhe ka pak edhe finjesht i përmen E po përqaqës oj përmen tjertë E përqaqës është Përqaqës është në munges të brengës e ti Në raportë më alan gjerële gjerali hu Nëndajtë të nëmërra dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Kur thëmë cilë është brenga jote, s'po thëmë që s'kitër është tjera ti, apo? Po titulli i brengave tuja, apo? Brengave të mamadore, kur që është në saba, së të i, i qëllësytë, gale jote cilë është. Thashtë, letjet, gale jote në këto tri drejtime, apo? Falëndrimi, falëndrimi, durimi dhe pendimi, këto trija. Qa, qa ja bëjme këto sot? Tëmë këto mirësi që që a dalë, Allah umë me falëndërujë. Prandaj Muhammedi sallallahu alai sallam Si kur që e deni të ndërrua dhe dhe dhe motra E ka përfundu namazin e ti me vitër Namazin i fundit gjatë 24 ujtë ka qenë namazin i, i vitërit Po parasi me përfundu këtë namaz Si është fal Si e ka adrua langë gjele gjeleluhu Aishë radiallahu ana gruaj e ti thët I falë të katër e qatë La tes el anhusni hinne dhe tuli hinne Mos pëtë së so bukur i falte Subhanallah Në përkushtim Në nënshtrim Në përjetim Mos pëtë së so bukur falaj Edhe mos pëtë së so gjatë falaj Mos pëtë së so gjatë falaj Muhammedis a.s. Pas tërkë tja dhurimi Gale ati kueshte Në fund Ajshja radiallana thot Në fund Në sejnë e fundit të vitrë, qëfarë thënë të? Allahumë inni e u dhe bi rrida kemin se khatik Galë e ti ka qenë kjo, o zëtë, o zëtë, unë e kërkoj që të më mbrosh ti Me knacin të ndën dhe nga hidrimit Vechti mos jehi në me mu Tonë kja dhurim, as ki të tërgallit nësë të katruarëve të ja Vechti të jarabë mos përkonit në me mu Kjo është galë e mu Me këtër përfundon të vitrën Allah, kënë njëri që ka këtë galje, sa galje ka pasë Muhammed I.S. sa të lashti ka pasë këtë dunje? Si ka qenë gjendje ati? Vë Allah, ka jetu si njëri me i lumëtën këtë botë. Thu si ka pasë, këtë dunje ndore ka pasë. Pse? Nga se galje ati ka qenë kënësia, Allah, e Allah ja ka kënësia pasaj zemër në shpirtin. Edhe në më ngje se shumë begativet të kësoj botë. Andë e thonë të, Allah me imni e udhu, biridak Në fundë, njështë e kadu, kjo është gojnë e jam O Zatë, unë kërkaj që të mëmbroshti mua Me knatësi në tënde të më ruash mua Minë sehëtik nga hidrimi të Masë tjështë hidruar mi mua Hwa bimu a fatike minë okubetik Apo Të mëmbrosh Të mëmbrosh në mshiren tënde Me faljen tënde Nga denimit të. Masë më dëne o Zatë Wabike minkë më mbroj për e teje, po ti mbrojim, pëse s'ka kush mbroj për e teje. S'ka kush mbroj për e teje, po s'ti. Më ruaj nga dënimit. La uhsi thana en alejk. Shika? La uhsi thana en alejk. Unë nuk kam mundësi ty të falndroj kur. Qësë ki mundësi, po ty gjithë nadën të u falje, gjithë ditën jetë duke e këna që Allah në manuar. Prapë se prapë, galë është një begatit që Allah më ka mundësu mu, s'mund të falëndroj. La uhsi thanan aleik. Nuk kam mundësiun ty me të falëruar antaka ma athnayta ala nafsik. Ti qofsh o Allahuim i falëndruar. Ti qofsh i lavdruar ashtu sikur që din ti për veten tënde. Ju ashtu sikur që un po të falëroj ty jam. A sot kjo gala? Gala falëndrimit, e pendimit, e sabrit, e sprovave, kjo e karakterizon të jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A ndaj kush këtë ka gale? Kush këtë ka breng? i mjaftan Allahu për brengat tjera. Allahu Jalla Wala i afreskon shpirtin I me adhurim ndaj Tij. I ja lëviz gjimtyrët me lehtësi e pastaj të qëndron me urrë të tëra në këmb. Ti çuditë zotë nderuar se si kur dëgjoj për shembull Osmane radhiyallahu anhu kuroj vra, kur e kanë vra Osmane radhiyallahu anhu. Apo çfar tha gruaja e tij kur e vran? Kur e pa po burrin e tij Të cëptuar nga shpatat dhe nga kur jethën bi Kur'an, bi mushaf. Qëfar tha grue e ti? Shikaj qëfar tha grue e ti? Tha e vratë ate i cili, ju tha është i mbuzë nga gjërimi Allahut, e vratë ate i cili e kalon të natën me njëre qatë duke bëhatë me Kur'anin atë. Subhan Allah. Ngritej Allahu akbar, nuk thonte allahu akbar nuk binten ruku derisa nuk e lexon te surën kul a'udhu bi rabbin nas pe fatias din fund çysh ka mundsi na spomunum 3 muj dit në hatme me bot pianism kërë ramazanun ramazanun se beprofundojm shtir angazhimet shumë të obligime ky njeri halife i muslimanëve ton ato gale ton ato probleme ton ato angazhime arrinte një në natë e çysh ka mundsi kjo kret është e gala te brenga ai ekishte gale këtpun Allah uja letësën të. A kuptu? Përndaj, aj që donë, Allah me ja letësua dhurimin, për mendin, letëzimin e kronën, pun mira. të mira, letështërikon me qëfar brengë po s'gjohet dhe me qëfar brengë po bjene natën me flajtë. E së roha se qëka i bjene me pas brengë, Allah në gjëllë e wala. E dyta, pika e dy që ka të bëj me, letësimin e dhurimeve. E para ishte për mbledhje E brinjëva në një bring, deqë të shaqojmë çfarë në kuptim. E dytë. Dietarët e kanë përmend se e dytën këtët është ambicia e lartë dhe vërtetësia. Çka nuk e kupton kjo? Njëherë një dietar shërorante emocionet e disa tifozëve. I ka pa emocionet e disa tifozëve apo Se si lutë e shilë që të fitan ekipi tyre i, favori, i favorizuar Apo Tha ingrit një ndurë lardë Ja rabë O zotë Që thënë taj Dhe përshkën të emocionë mëndë mën mirë Thash subhanë Allah A thu valë me tërë këtë përkushtim Me tërë këtë klithje Me tërë këtë nërim Qka ka me li për Allahot a zogjel Tha në fund kërkuan të fitan ekipi tyre Ju thash ta kështë kërkuar gjenetin e ja o kështë jatë Në të njërës, të në të mund, të në të gale në fund Qka për dhe më, të, më tërkët? Një përmenjet thjesht në këtë bot Një arritje në fund Subhanallah, ku është ambicja që Të arritë të kallahu gjellë gjellë hu A ka më të madhe për ty se gjenneti? Apo? Ku jenë ambicjet? Shikot qka dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Të kështë e me qenë pejgamber loku gratë që a rihet Po së a rihet kë jepët Po të kështë e me qenë Do të ishte tur për ne mësëshim pejgamber Marrësht Ose sikur se ka dhoni i bënkajmi rahimullah O ti me ambicjet të ndrydhura, të shtrydhura, të shtrypura Kur for ambicje? To të për edhen gjenetin dhe knacin e laot Të esën një rrug Në cilën ka përmen pastaj Atë që u kanë dohtë pegamberve të Allah Gjallat Gjelalimuadu Andaj, ku i nëmbicjet? Ku, ku është vullneti? A dinë që këtu ke kërkuti? Për andaj, djetarët ka thonë për para Se ka egzitu një proverb Që ka qërkullu në besë të njerëzve Kanë thënë Kime të lëmërri, fima ju hësinuhu Vlera e njeri ju të matët maa që aje zëtnon Do të të qkatë zëtnojshë qa që vlera jote Kanados audiator kan dhan duhet që provet përmirësohat. Nuk është në rregull ky formulim kështu. Kan dhan se nuk ka vliera e njeriu, nuk vlerësohet njeriu në bazë asaj që është Zotnën në boskafit, por kan thon ti metul marifi ma yatlubu. Vlera e njeriu pra. është në bazë asaj që e kërkon, jo në bazë asaj që është Zotnën. Apo se kamusi njerëz Zotnën më të vërtet aftë shumëta, në fund çka kërkon? Kërkon që Dhe qëka të tjirë nga kjo botë? Së morë është tënë kjo titulli madhë, tënë kjo angajemë, tënë kjo kontributë në fundë, qëka po kërkan? Me të livë du dikosh. Po si avlen jetëa për këtë punë, si avlen jetëa për këtë, ola nëndëruar. Andaj, nuk është vlera njëriut në atë që e zotënon, edhe pse kjo është vlera, por vlera reale njëriut madhët me qëfar, ma atë që a i kërkan. Ka një që nuk zot kërkon gjasin Allah të mënduar kërkon xhenetin e zi kjo është kërkesë e madhe kjo është ambicie e madhe kjo është vullnet i madh prandaj pa kët vullnet pa kët ambicie nuk mundesh nuk mundesh me kon nuk mund të thjesht adhurohesh i denjë Allah xhallahu ala gjithmonë i lodh i plagsht me zar ka dyra që ato të shty apo por kur është vullneti i madh kur e din se për çka po e bën vallahi nuk i din lodhjet nuk i ka është e spjeguar teorikisht, ta është duhet ne të formohemi në këtë drejtim. Dhe e dyta, vërtecia. Pra nda, thotipën, ka ime Rahimullah, se, thotipën, ka ime Rahimullah, nivelli, në dëgje e mirë këtë regull, nivelli i ambicjes e përcaktan të kërkuarin, apo, nivelli i ambicje përcaktan të kërkuarin. Ata, At ambicia të vullnet që e ke me kërku diçka tek Allahu, ruaju se me të njëjtën ambicie po kërkon diçka që ka këtë botë ato. Mo arrisht ato. Apo është turp ani kërko datë këtë botë. Mirë, po më ne dozmë më dëvogër, mos jap shumë zar, sikur se jap zar me kërku kna sin Allah xhelal xelalu, mos jet njëjtë. Ellë më tani një sekondë të fatkeçshta, po. M'me gale, m'me vullnet, m'me ambicie, m'me vërtet si lyp një sukses së botës. Dërsa kur bie fjalla për shambull Për kënësina Allah Gjallewala E jap një mund si përfasor Në qovë se bëtë, në që se nuk bëtë Ha, rishë Allah në mënoha përten A kërkuat kështëja që ashtëja Allah Ndaj ambitja E përca këtan Të kërkuarin Kosh është i kërkuarit E që duhet tjetë një Allah Gjallewala Dërsa vërtecija E përca këtan Rrugën që duhet me ndjeka përten So, njërë për shemë më thënë, najë na, me pidëve të në tonë. Ti o muslimon, qëka për dënë? Qëka për kërkanë ti në këtë bunë? Unë e duë gjenetin, shumë mirë, mashallah, kërkje shumë e madhë. E rruga, rruga që për e njekë për me shkut e atje, cëla është? I shëtë dhe farë rrugë, dhe kërshë, dhe me therra, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe qërësëkoqë. Jo, no, kjo rrugë së qënë gjenetë, jo, kjo nuk qënë at Absolutisht nuk çon. Tjetër është aty që janë aty apo. Nuk çon kënaton. Andaj e bomusi mer khawlani rahimuhullah e ka ditë çfarë rrugë që janë atje. E ka ditë rruga e komoditetit dhe rahatis nuk çon atën atën. Rruga angazhimit edhe lutjes çan xhenet. Ai e ka ditë ti punë shumë mirë. Është çon natën mu fal u lodh u fal gat gat u fal natën. Edhe dikur Ika, i ka shtra kom te veta, edhe i ka thon kur kush nuk lyp dajak mashaum se japta. Pa a lodhët njëri të lyp xhanetin, i ka ful kom me vetta. Supran, e çike rruga. Çike rruga? A je i vërtet? A po don për nime, valla. A çef ekem, sikur se kam thonë më shumë herë. Valla me lut me injenet huaj baje mirish babta. Që s'u të kan plot xhanetin, më bome i mirish kom me hija valla. E ne, ne se mirë me injenet, e çoj se him. Hardish inshallah, ahudhu billah. Sot har inshallah, kjo është mos vet. Kjo është mos Allah me mës, me mos me aqullu ja xhenetullahu. Jersia e cilit është sot çetë to, kanë sot është i madh. Na di më sot ka sot, na di më sot janë çet. Apo? Na kena pa vet 100 e parë çka ka, keni pa. Atë, atë fotografinji e kanë vënë tuas dielli sot është i madh raport më me, me tokën. Apo? Shumë është i vogël. Dielli është shumë i madh. Dërsa djelë është një kandiri qilit, djelë është një kandiri qilit E sa so, ko qi i ti, shtatë palë qilë E sa so, anë malsia t'yre, gjenit është me i malë sekrejta Tëna i ven, një njëri ka që dëvë u gëllësionit i mësë menzonë marrës vëllëft Marrështë, mësë më me mujtë një komishti që ty Andaj, ku është vërtëtsia? Ku është një qiriteti? Vete, pëte vete në të ndëm Pash Allah ja për një me dhe me shkun gjenet Thuj vetësën, bëni bën bi bë vetësën Pash Zotë e aki për një me A dhe qëtë e kja për një me A dhe kush në këtë mirë komunikon me vetën e ti Kush e Kush e E, e qartësan Kush e ka të kulluar vërtëcin dhe rrugën Dhe të kërkuarin Adhurimi do tjetë burimi i knatësisë të ti Kna që të ufol Kna që të adhuru Sikur se për shambull te se ke pa një mikon gjatë Edhe Zdin ku ashtë, ka humbë Shikur se ka dëzhdu kur shumë Nga familjarët e vendit ton Allah gjeleuala i mshirovët ata që nuk janë më në këndunje E ata që janë dikun Allah i bashkovët me familjët e tyne dhe miqët e tyne Parë mëndoj dikur se ka pat dvetë në ti 15 vjetë Tanë ku anë mëndojnë së është i vdekur, së është këto Dhe be fasë dë gjën një lemë se ashtë dikun Gëzot pak, po gëzimi ti është i mangët është dikun, po ku është? Cila është rruga që më qëndi atje? Kam janis me shku. Në mëmenin kër i thua të përshamull ka punu gjithë ditën, e u lodhë, mëndë ziqka piti më ra me flejtë, pasë se e kanë zonë gjumi i parë. I thot dikush, o filon, që u që? O, ku mu qëve? Trupish për më punën. Që se e kena gjithë adresën e vëllahu të tënë. A, a, a i bjenë men të flejtë një herë të një sh Mërziq, po çfarë punën, po çfarë angazhimi, po çfarë lude, po çfarë xhumi? Çumë herë shkojmë te te xejm vllahun që më ka hub, te xej nonën së kumpo, gruan apo fëmit, apo çka do të qoftë. E haran me lude me këtej. I duket e let ruka, pse? Pse është nis në drejtim të atij që do. E ti kur të përmend Allahu Xhëllahu 'alâ, a nuk i në rrug takimit me Zotin? Ti kur çosh mi fol dy recita, a nuk je në takim? Me knacinë Allah të madhënuar A nuk e në takim me shpëllimin e ti E pëse për për për duke në tronën? E për për për duke të fështirë Me lezu të dy faqë e Koran? Pëse për i në zonë? Pëse? Që si duke të halashun për nime se kemë Veq për sitatë Halashun për nime se kemë Si të bëhët për nime? Lejtësht, knaqesh Ka thënë Muhammed ibn Sirin Rahimihullah Një nga djetarë të mdhej kaçen adhuruese e madh Allahu xhelalu e grua, por adhuruese e madh Allahu xhelalu wala. Thuhet për të se gale asaj më madhe ka qen kur ka dal lagimi, kur i sabahop. Lindi dilli atë. Po ti ndal që her sabahom fal. Pse ka pas gale? Përfundoi komunikimin natës, knaćia e namazit, përfundoi gale ka pas, pse hini sabahop ton? Edhe pak me pas gota ton. Dre sa për njerëz, jo për natën. Ditë shikojnë se Ruzgat namaz i shumë, që ka u bon? Apo? Apo, qikjar, A po? E po që kja është që e jaftër? A do në Allah me të lecu? A je i vërtit se je në rukë ka shkën të aj? A je të e dit se je në takim me të? Ku është nësia? Ku është për e time? Ku janë gjitha këto? Kur je të e dit, që ka je duke kërku? Kur je duke e dit, me kom po bisedon, me kom po komunikan? Subhan Allah! Vesh një levizje jotja e gjuhës Allahu Akbar Dë bëndë që t'jeshen prani Të kryuset të gjithsis Dë bëndë që t'jeshen komunikim të drejt për detë me ta Ku është përjetimi Ku është knatësia Ku është privilegje Ku është kënaria dhe ndiri që duhet të përjetojmë Më menjë një kur themi Allahu akbar Më menjë një kur themi Elhamdulillahi Rabbil Alemin Arrahman, Arrahim Subhana, komunikimi drejt për detë me Allahun Gjellewala Allah. Ti thua Elhamdulillahi Rabbil Alemin Ti thua falrimi i qoftë Zotit, kudestarit të gjitha botnëve A i thot A i thot kresëve tjera në qil Thot Hamedeni Abdi Robi jam është duke në falinëru Shikone, shikone Robi jam, për madhënon mu Ti për thua Rahmanir Rahim Allah për të përgjigjit Malik i Omidin, a i përgjigjit Ti një fjall, a i një fjall Ku është për e timi, ku është në cia Këtu më do dhe realesht Por mungese ambicjeve A po Për ta arrit atë që duhet Mungjesë e vërtetsis Sinceritetit Bën që kjo komunikim të zbejet Të bët në mënyr rutinë Dhe mekanike fatkecish Pa shpirt, pa ndikim E që pastaj është i lëthshëm, e kuptoj E di, e di që është i lëthshëm Adhurimi mekanik Adhurimi pa shpirt Përmendja Allahot a zogjel Pa shpirt, pa gjallri Irone vëllata, irone është Ledzimi i Koranit pa përjetim të komunikimit të drej për detë me fjallin e Zotit, ironë është. Prandaj, ambicjet të më dha dhe vërtetsia, sinceritit të jëtë, janë ato që garantojnë lehtësimin e adhurimit, e që është element i rëndësishëm thashk i formimit të tënë. Ska formim të mirë fillt pa adhurim. Ska. Prandaj, adhëshën tjesh i formuar si duhet, duhet tjetë adhurimin dhe Allah Gjellewala pjesë për bërse elementare, themelore e Por s'kam mundsi ti at kë adorim si duat në qoftë se nuk i ndiej të rrug. Dhe për fond ka thon Ibn Khaim rahimullah. Nuk kam mundsi të këtosoj at kë. Cella. Nuk kam mundsi ti të përmbledhur të ndëruollën e motra. Nuk kam mundsi ti të përmbledhur kush as brenga, as gojlia, as ambicia të ngritet, as vërtetësia të realizohet asgjë në qovë se nuk braktisën të rigjera që ka prapo krim pik pik ope shumë pika krajit kjo qka tham është e kushtëzuar me braktisën të rigjera këtu të rigjera kërkojnë komend të gjer unë po i përmendi e shpresoj që ndë një ras tjetër i komentojnë në shalat të nga se kemi orë në fund të ligjera nuk realizuun këtu pa braktisën të rigjera thati për nëkaim e rahimullah e para Tërkull awaid. Braktisja e zakonëve të për dëshmërisë, protokolleve, saktuara që njerët i kanë vendosë pa qëna të në vendimtare për jetën. Si për shambu, për shambu, qëfar regullë njerët kanë vendosë njëtë në tjune? Ndryshme, ndryshme. E që, Ndi thua se nuk braktisës kjo nuk po thon, nuk arrihet, ti arrihet ti merr, jo që është mos ke kuptuar. Po braktisa këtu nuk kupton, nxjerrin pe zemrës. Të zakoneve, protokolleve të caktuara e atoora. Çka kanë të bëjnë për shembull me ushqimin, kanë të bëjnë me veshjen, kanë të bëjnë me daljen, kanë të bëjnë me gjumin e kështu me radhë. Yemi lidh patjetësisht me do gjëra që realisht bën jetën ato pa pato. Por, a që në është imponu kjo protokolli caktuar jetësor, sa që këna e fillu me, me, me, me, me besu se nuk ka mundësi me jetu pa qëtopë. E pa mundëshme është. Pashambu, cëli përnjeve beson se është e mundëshme, është e mundëshme, që njëri me qënë i pushu shumë gjatë ditës, me punu gjatë ditës apo, edhe pandu një ngarkis, dhe së promë natën veç të riorë ka flejtë apëta. Ja, pa mundëshme është. Kur't ka thon, po shkencstar ka mundu tet të të or. Po ti, ata kan thon për raste tjera, po. Kan thon për raste tjera. A, a ka mundsi me ju pa flight vetë sad? A ka mundsi? Ka mundsi vëllai. Po na e kena bind veten ton se pa flight body hava. Apo pa honger 3 herë body hava. E, bo e pa këtë body hava, e pa këtë body hava. Pa shumë sene body hava i kemna. E pse pros po themi pa u lodh gjenet body hava? E kta e kena ndryshë këtë. Këta të tjerë këto mos ta ngusë gojën. Ai protokoll, zakonet çëmta, rregullat e pa shkruara, asi ka zbulu dikush, asi ka vërtu dikush, çfarë të kenë trashëguar, njërman një vesh pas veshit, kur si janë me vërtet, ka dalë me vonë, noshta bën pa këta, noshta bën. Por futja në këtë në këtë zinxhir të vazhdueshëm të kurrizme për jetën, na ka bëjë që z'bën pa këta, z'bën pa këto. Mësahu e shë që banë avta E shë që banë Dë bjene allonë situatë E shë që pa shumë Se ne për bëjkja avta Banë Shka njeta E dyta thëti Mënkajmi Rahimullah Që duhet me praktisë Pa tjetër Thët Hegjru la waik Dhe thët Lërgohu Ose mos javnëveshin Pëngjesave Ka shumë pëngjesave Apo Pengjes është për shembull Pengjes është për shembull vetmia. Gjithë tombra kësaj të vetë tash vetë na vetë dinamit apo pengjesë. Pengjes është, është, është vetëm me kon. Pengjes është. Nëse është, nëse është në të mirën e vërtetën, mos shkakton shtesë mbi pengjes. Pengjes për shembull është fjalë të njerëzve. Pengjes, kushun pengjes akon. Q thash kjo kërkon syrim. Futia jote, afcijote për braktisjen e pengesave lehtëson ato dy të para që i përmend atë. Dhe e tretra ka me kain rahimullah, çka ka thon, terkul awaid, braktisja e zakoneve dhe rregullave të pashtuara. Hajrul awaiq. Shmangju dhe largohu nga pengesat mosymershme ato. Te i kaloj ato, po mos mos mos i bët mbaja, largohu pi ty edhe e treta ka thon kat ul alaeq shumë lidhje litar kët botë na kanë lidh kputë kputë se për te allahut do më qun alt nuk ngrihet natë se si ti jepsh më qun alt e shasë je lidh po shumë stuba donjes sonciou joftë e ato do të më kput lidhja me dikën tetër pas me allahun xallahu ala te pengon me ku na dhurosti allah xallahu alajelal alamin ka shumë lidhje se sot shumë të lidhen kët donja shumëta që njerëzit e kanë lidhën zemrën për ato gjëra e që pengohet mungritë kallaja e ka Allahu xhallahu nuk mundesh nuk mund ti adhurosh i vërtet i Allahu xhallahu e i lidh me konupa nuk mundesh vallahi nuk ka mundësi e pa mundshmërt nuk ka mundësi të fluturon një aeroplan të ngrihet absolutisht nëse është i lidhur për tokë duhet me lënd lirë a ke pa po, ka aeroplana kush zuat kush zuat një hapësir e caktuar dhe Lërgësie të saktuar e pistës Që ajë të atërëndë në gjithë në gjithë Se ka, së në merë atë hezë në durë Së otë kjo Bjen nara Duhën mja mundësu hapsirë në durë Për të ngrita fër. Ma që ka aeroplan të më dhaj Nuk kanë mundësi të atërojnë në aeroportat të vegjen Nuk kanë mundësi Sa i kur zbret, i duhet Baja gjenë në farë lërgësie e madhe Për të, të nani Aja që ka filen aeroporti i mundson që të ndalet po mbra në aeroportin pas tejtë me viktime. Ja kështu zgjon. Edhe ti do të mëqiu tek Allahu Xhella uala apo e pika? Pika do më shoh. Pëni pistë që 2 metra nëpër tokën nuk çana jafta. Zgjidho, zgjidho pi, zgjidho pi shum lidhjeën kët donja që ti je i lidhur me Allahu Xhella uala. E çysh i vjen me ku i lidh rë, çysh më zgjidh kjo është tash tem vetë. Por dua t'ua them tonëse adhuri më që po asinojm. Ky forrmë që po asinojm. Pa dushim se nuk është i letë, është i fshtirë, pas ati që Allah uja ka lecu, ati që Allah uja lecanë, jo që nuk është me i fshtirë, po për kondrës është burim i knacisë dhe është burim i lumturisë për te. E kur ndodhë kja me këto pika që i përmenda? Për mbledo, ngreto, bëhu i vërtet dhe shkëpoto. Këto janë ato që duhet të kemi për të vazhdu më tu tje rrugën e adhurimit. Allahu جل وعلنا boft adhurimin ndaj tij me vërtet burim të kënaqësi dhe lumturis për jetën e kësaj bote. Dhe me vërtet një deponim të sigurt për ta fituar shpërbimin dhe kënaqësinë e tij ditën e gjykimit. Allahu جل وعلنا mbush zemrën tonë me dorë frynë dhe tij. Dhe gjithashtu të Allahu جل وعلنا na ruajt që me gjuhën tonë të ofendojmë, të rëndojmë, të ken për gjuhën tonë të jet në shërbim të prmendjes së Allahut dhe në shërbim të këshillimit dhe porosisë dhe mësimit të tërëve. Dhe Allah në amëzohë që gjymëtyrë të të të të të të adurimin dhe Allahot dhe pasajet në shërbim të njerëzimin përgjësi. Kjo është a e që kërkohet nga gjithë dhe besimtar dhe kjo është rruga që duhet të andik për të rritur dhere atja. Me kaj që pojdofën për sonte, Allah u shpërbillë për përmandin, më sërëllam ala Muhammedin, ala Ali, hësahbih, hësallëmet, estimin këthira.